Mä itsekseni ja tuli, nyt onkaan, mikrotukihenkilö tuli viesaamaan. Niin, sen, sen äh, takia tässä kesti vähän ennen alkuun, ennen kuin mutta on. kiitoksia vielä viime viikon vierailusta He, Heikki Helastiselle. Ja mä ajattelin, soittaa näin, olen joulusikkuna myös uudestaan senkin takia, että no niin... Kun tehdä teosot, niin mä huomasin, että, että, että mulla jäi tää levy, ei muistanut tää himaan mukaan, niin jäi tekemätti viime viikolla, laittamatta siihen mukaan, niin mä ajattelin, että mä teen tällä viikolla, soitan sen uudestaan sitten. Kuten myös sen pasanpiisi niin että ne on tänään, Pasan tänään uudestaan sitten. Niin se on tämän viikon teostossa ilmaiseksi soitetaan. Nehän voi aineetsekataan yleensä, mä teen vaan ne viisit on siinä sitten, jotka on soinut ja järjestyskin on yleensä oikea. Paskis, paskis, paskis, paskis, on alkanut paska musiikkia tämän niin kun, aika paskallistamaisen ilman kunniattomuudeksi. Tuolla on ihan hirveä keli, lunta tulee vaakasuoraan ja kylmä on, mutta tota, niin, ilmeisesti lämpenee, lämpenee ainakin jossain määrin tai vähemmän kylmenee mitä nyt on ollut viime aikoina, mutta tota, niin, paskis, paskis, soitetaan neljäkin huonoa musiikkia, ja tämän alkuvuoden teema tässä on ollut tässä NS Uudessa Radio Helsingissä, että kun me noitaan leviä, Bengoin bengoin yhteydessä, niin soitetaan hyvin paljon semmoisia levyjä, mitä tuolta on löytynyt sitten, jotka oli, nostunut tuonne jonnekin kaapin kätköihin ja tota, niin, viisi uutuuksia. Suurin osa tässäkin soiteta, lähetyksessä soitettavissa kappaleista, ei ole su sovinnut koskaan aikaisemmin. Tämä ei sieltä löytynyt. Tämä oli tuossa päällä, tuossa päälle. Mä en tiedä miksi tämä täällä ylipäätään on, mutta tota, no, niin, tässä on Idols 2013 levy. Tota, Nämä on ilmeisesti täällä suurin osa ihan niin kuin, siis ei soverbiisiä, ja silloin, silloin on yleensä vain pelkästään tylsiä, mutta ainakin yksi Yksi sover löytyi, mutta ei tainnut sitten olla, mutta tämä on, tämä on sover, tämä on sover, tämä on sover, tämä on sover. Tämä on Erika Wiegman ja Juike Leskisen Oho, nyt, mä, nyt minä sen päälle mölisin tässä näin. Tervetuloa seuraa ja laittakaa biisitoiveita ja muuta. Ai niin joo, no, no mä, mä sanon, tota noin, puhun, puhun tota noin, tämän biisin jälkeen asiasta. No niin, odotkaa kohta, kohta, kohta mulla on asia, mulla on asia. Ja, ja, ja, ja, ja. Yksinäisyys ympärillä, joskus ottaa hahmon ihmisen. Tiedän mitä haluan, tiedän miten vähän kykenen. Yksinäisyys sydämessä katkeriksi pisaroiksi tiivistyy. like a man Katseli tätä levyä, niin on tässä vaikka kuinka näitä kavereita. Älä, äläpä tule uudestaan, on helppo sen naisille tulla uudestaan, kun ne voi saada no, niin, multibit or orgasm. Yksinäis, Oli tota niin, ja Radio Helsingin piippalu, että o, eilen, tai itse asiassa se tänään alkoi tänään. San 12, kun tämän päivän puolelle siirryttiin niin, tota, noin, meikkalaisen setti siellä, niin, niin ääni voi olla vähän tota, noin, mennyt siitä Myöllistiin siellä sitten, kiitoksia, yleisellä otossa oli <hysy>, aika hulppia meinikin. Ja tota, tutimaan päästiin kolme jälkeen, niin vähän jäi yö uunet väliin. Pähiin. Mutta tuli tuossa mieleen sitten siinä tota, noin, rentoutuessa, että... Tota, noin, kun kävin, kävin pitkästä aikaa tota, muutaman vuoden tauon jälkeen äh, ra, baarissa, en sano sen nimeä nyt suoraan, mutta se puhutaan nyt roskiksesta vaikka, niin, missä on, joka on tunnettu tota, niin halvasta bissästä, niin oliko se nyt noussut 043 kolmeen euroon? Niin, muutama vuosi, se oli kaksi. Niin, tiedättekö te, missä on Helsingin halvin kalja. Viikkejä. jos on, joku haluaa dokata baarissa halvalla, niin, tota, no, niin minne kannattaa mennä? Ja voitte nyt että laittaa myös pääkaupunkiseutua, koska tätä voi kuunnella muuallakin kuin Helsingissä, mutta tota, no, niin, me olemme Helsingissä ja yli päätään, no, jos nyt Klaukkalassa on joku helvetti asialainen mesta, niin antaanko tulla vinkkejä. Paljon, paljon maksaa pissejä. Ja minkä kokonen? Onko se 0,4 vai 0,5? Laittakaa, laittakaa erikseen, jos se ei ole 0,5. Ylsää, ylsää, tietenkin, totta kai, yllättäen. Mutta Club for Five, tuli uusi... Ei, mitä ei olekaan sitä uudestaan. Tämä on tullut tuota, noin 2011, mutta tämä nyt löytyi vasta nyt tuolta noin. Olemme ajakohtaisia. Hei, mutta muuten lähti, mun tota pitänyt soittaa. Mun piti soittaa tämän odottavasti. kaljasta. Tuommo on viestin, että Hämentiän Sabassa taisi olla vielä 0,5, 2,90. Mmm, hinta. Ja la laittakaa erikseen, jos, jos on annosta Happy Hour, niin, tota no, niin minä, aikaa loppu, tai minä aikaa on Happy Hour, niin onko se säännöllisesti mielellään tuommoinen vielä? Joo, tuossa tuli myös Johanneksena. Pitseriä Sabassa Hämentiällä on pitkä 0,5 olut. 1,99. Okei, okay, sitten minä yksikköhinta noisi 2,5 euroa, mutta jos osti kaksi kaljaa kerralla, niin sit se oli vain 99. Ai ai ai. joskus ja Jarmo mun päätä sisäpuolelta tämän coverin takia. Tehisotto pyörii haudassaan ehkä Se on vielä edes kuollut. Kyllä, siellä se pyörii joskin torkelimäällä. Eli Pizzeri ja Hämeen no, johtaa tällä hetkellä <laughs> Kohta joona ulkona siellä Aika-karseen versio. Mä tullut tätä onneksi aikaisemmin. me menään ihan elvyutuksen pari. Muutama on nyt on ehtinyt ilmestöä. Alkuvuodesta tulleessa etu-uutuuslevyöliä sen takiaakin. Saatetaan mieluummin se vähän vanhempaa matskoa. Mutta kuten tosiaankin todettu, niin ei ole pasiksi saatu otettu osa näistä aikaisemmin. Eli sen isitä. Amazing sitä toivotaan taas. Tuliskohan, tuliskohan? Mä joskus taas ja Tukkalauttoviestin Kulkijassa 3E. Kerro, missä on kulkija. Itket, itke vaan, Kadun nimi kaupungin ja niinpä pois. Ja Tukkalauttoviestin Terveari Sabassa, litran tuoppi Femman. Ei muutenpa, litran tuoppi Femman. Jumalauta, sentä Mitä me täällä enää teen. Minnekä tästä tulee lähdettyä parantelemaan sitten jossain vaiheessa. Mutta Tuuli-nimiseltä niin nuorelta Pimulta on tullut uusi single joka nimetään nuoruus on ikuinen no näähäs se kulaa vähän vaan mäpäsä kyllä valtavasti toi meidät yhteen on jo monta vuotta kun me kerran tavattiin samat yhä suuria unelmia samat lapsia Weinsteinin lapsia. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mut ei siitä sitä haluta. Kun kalalla vallan, valla, niin monenlaista kulkijaa tiellä samalla. Yksi on punkkari, pääsi sirokeesi, maiharit ja mehukatti, kanisteri Suokilijuu ja nöytää poliselle finkkuu. Mummat kertaa kaukaa, kun tää kadulla liikkuu. Että toinen varassa rassaa mopoa ja pelaa lätkää. Kiroilee ja vältää välitunni martti sätkää. Pumpaa euro poppii, liian lujaa tai mopolla kaha. Pitkiöi siikat ujaa, tää taas on hoppari. Päästään Joo, kyllä vanhassa, tai vanhassa nuoressa on varan parempi nuoruskappale. Se toi tuulipiis oli todella, todella mitään sanomaton, mutta tässä Elä Ollaan nuoriso, me ollaan tulevaisuus Kaikki kasvaa, lapset varttuu, virhei ja kokemus karttuu Sä olit nuoriso, nyt sä oot menneisyys Pikku ketokaa, vetää, ajaa kätissä autolla ja, hu huumea, ja huumeita vetää Janen laittoi vies, että kotoassa on muistaakseni monin halvan kaljenista on yllätys sylötys. Ei jättää, että tarkeminen muista, kun ne oli tullut käyttävä konttuivassa pari vuoteen. jokainen meistä on PIP-nuoret tuovita on koulutuksen vahviin, mutta ei. Kiimo laittoi sitten puu-erkin tänään jälkeen uudestaan, mutta onneksi tätä vastalaatuisessa tämä jukeboksi oli säästetty siellä. Vähän hyvä niin. Miettelen niin paljon, miksi. Heriklaittoi Tallinnassa 280 e laina Tietää. Mitä nuoret mitä ei menty tekemään. No niin, no siellä tietenkin. Halvin missä. Mä muistaakseni luin tämän myöskin tuosta, niin jostakin äh, matkaoppaasta on ollut, kun minä, se on tuolla äh, Vietnamissa, Hanoissa, tota, niin siellä on semmoisia tota, mestoja. Se Kyllä, siis se on ah, juo, mutta siis se on tota, no, niin semmoista vähän keskiolutta laimeempaa. Olisiko semmoista niin kolme prosessista tota tätä vastaavaa? Ja se maksaa tota, no, niin, lasillinen semmoista. Se on suhteellisen 0,3, niin se maksaa 10 senttiä tuossa viisi vuotta sitten. 10 senttiä, eli 15 senttiä. Eurolla sai just hienoa. Ne oli, ne oli kyllä aika askeettisia meistä, mutta kyllä siellä oli ihan, ihan tuota ne länkkäritkin länk ulk ulkomaista turistikkiistuskirjaa. Ketkä meistä ei ois settinyt itse, jokainen meistä on V. Nuoret Nuoret on koulutuksen tahtia, mut pikku G tietää paremmin tuonne lakkiin. Ketkä meistä ei ois settinyt itse, jokainen meistä on Aapaloittavasti taas alkaa tuo viikottainen perinne, tuo naapurin koiran huuto-korsetti 3-4, toimii. Okei, okay. että mä oon naapurin koira vai rupeeko muuten vaan naapurin aina ulisemaan, kun se ku kuulee tätä lähetystä? Joku kuulemma, joku viski joku kuulemma, että no niin, taina on no niin, Nikka ihan hullulla, onko enää hengissä, kun kalliossa asuu fiski, joskus, niin, omis, omistaja tuli kiittämään, että paskista <totain> koira kuuntelee innossaan. Mutta niin, kuunnella seuraavaksi. On Olen ilmastunut, koska tämä on ilmastunut. Tämä on ihan uusi levy. Odottakaa nyt, katsotaan nyt vielä, eikö tämä ole tullut justiisa? Ei, kun tämäkin, minäkin, mistä tämä? Tämä oli noin uutuuslevyjen joukosta, noin mä löysin, mutta tota noin, niin, tämä on siis mulle, tai ei, kun tämä on, joku lähetti tää mulle, niinhän se meni. Niin tota noin, niin, siis tässä on Vesa Alare ja sotiemme sävelet ja tässä tulee te-biisi sieltä ä, ni niistä aarteistosta. Taistoihin tiemme kuntoon missä luotien laulu Emme tienneet, kun läksimme silloin, kuka joskus palata voi. Elo on, meille käskynä vain kohtalon. Ja kenties matkamme päällä sodan melskeseen kadota on. Päivä. Jäljellä taistelua. Keläkkäin Ukraina, keläkkäin oppositio, keläkkäin koko kanssikkaan, Ja poikottiin. Mä Sitten kun alkaa noin niin sitten. I'm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 I love kuin mola. Oikein parsi näin älyä. Totta on valkopenäinen myrtilä. Lähtkää mennä skapa. Tiesitään sitä sitä sitä seuraa. Ei hermosta. Radio Helsinginilla on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Tajuudella yksikäsivin Ilkko Okei, okay, olet valmis? No todellakin, no niin, mä arvaan Okei, okay, eli ähm, tällä paikalla ei voi enää asua. No se siis ei Ei, ei, Ma, no, nyt kuvas näkyy mies päällänsä suojamassa. Pandora's promise. Ei, ei. Metamorphosen. ei, kun se puhuu Japania. No, onko beyond the waves? No, okay. Nämä ja yli sata muuta suoraan ytimeen menevää elokuvaa. Dog Point, Helsingin dokumenttielokuvafestivaali. Minä tiedän, miksi keittiön pöytäsi, jonka ääressä tänä aamuna istuit, on sellainen kuin se on. Sitä hankittaessa on pohdittu, että mahtuuhan siinä varmasti lukemaan Hesaria. Mutta tämä aamuinen Hesarihan oli tabloid kokoinen, eikö totta? Miksi Töytäsi sitten on yhä samankokoinen kuin silloin, kun Mara istui Mäntyniemessä? Nyt on aika korjata kotisi nykyaikaan sopivaksi, sillä websäläisellä on Design Sale. Silmää hivelevät ja elämänlaatua parantavat merkkikalusteet jopa 50 prosentin alennuksella. Websalaisen Design Sale. Alennusmyynti, josta voi ostaa vain laatua. Katso lisää. Websalainen.com Suomen nuorisu on aika vaikuttaa, on aika äänestä, on aika antaa ääneseen nuorelle miehelle, jonka saapuessa studioon Mikki Koppiin alkaa sattumien suma ja suomen kielen taantuma. Ja hän on herra Fortuna, Edu Kehäkettunen. Ja edun se on lupi, lupi, lupi, loop, Edu puskee hikee studiossa ja liikku, liikku, liikku, liikku. Siis äänestämään Edu Kehäkettusta Radio radiogaala.fi. Kuuntelet Radio Helsinkiä Näinhän se on jo Paskalista on ohjelman nimi, valitettavasti vielä 40 minuuttia tässä vähän vajaisella. Ihmiset ehdotti, että toni Tallinnassa on halpa piste, niin hoitetaan seuraavaksi. Tuoli uh, uh, levyutusta on ilmestynyt ihan justiinsa. Mä en että artistin nimiä, kun tosiaan kantakaan mukana ja ei tule, laitettu niin sisällä mut kappale on, joka tapauksessa nimeltään Pummilla Tallinnaan. En ole tätä kuullut aikaisemmin, katsotaan mitä tämä kuulostaa tai kuulostellaan mitä tämä kuulostaa. Emme ku kuuntele musiikkia käsittääkseen silmillä, vaikka jotkut käyttävätkin ilmaisua, että, että tekee oman, oman tota, noin, niin, näköistä musiikkia. Ei se ole oman näköistä. Musiikkia. Se on oman kuuloista musiikkia. Sama jos taiteilijalla maalaistauluja, se oli, että teki oman kuuloisia tauluja perkeelle. Uppa yeah. pom yeah. pom pom pom pom pom pom mutta pom pom pom ettei vaan liiemmin raha oo Mä tarjon ei usein kuulu mun sanastoon mut sunkaan yppi lähinnä se ettei mu varaa oo Ja tahtoisin viedä sun pois täältä Koko maailman vois nähdä mikä siinä ois väärää Sovitaavat refit lentokentällä Ja arvotaan että millä lennol mennään Röstäisin pankin vaikket massiin saisin Taas kun pari lanti vain se lannistais Jos ei hätä keinoi keksis Ten pari viisi juomisesta ja seksest olis rahata setkeks. Veisin sut treppeille Berliiniin Ja aamiaiselle Pariisiin Baby, lähetään liittää Kiiton radan kiltää. Oh, wow, wow. Ja me lennettäis New Yorkiin Mentäis Vegasista naimisiin Siihen mun pesot ei riitä Mut keksi miten selvittää siitä Mä Malala. la, la, la, la Toivistin. Huutakaa Martille, terkku, ja se jää tänään eläkkeelle. Oho! Jos mä oon joku eläkkeelle jäävä kuuntelen paskista, niin, tuota, no, niin terkkuja Martille! Hyviä eläkesmäiliä! Älä kuuntelen paskista, mutta tuota, no niin voit saada sydäni. Ja loittakaa edelläkin vikkiä, että missä että missäpä Helsinkiä on ha, halvin tuoppi? Sama ilmeisesti. Joo, mutta on tullut jo muutenkin hyviä vikkeet, missä on, hal, saa halpa missä tota... Niin Aapu-laittoi vielä sellan, on Ei kun tome ei luikin jo... du du missä olikaan, niin... sanoin joo, Sami, Pariisin, että... Hämäränä muistikuva sanoi, että kultaisessa kulauksessa olisi 2.70.04 ne ollut. Oh, oh. Ja me lennettäis New Yorkiin Mentäis Vegasista... Ai hitto, soikoo, mikä laittoi? Saanko kuulla sitä vaginaa, niin sattuu syvälle vai mikä se biisi on? Joo, mutta se on mulla himassa. Mä roudan sen tänne. Meillä on jo joku teema, mihin se sovi. Ja laaditaan tietysti BiaHoy! Joo, joo, se oli se nimi muistaakseni siellä kallion. Eli 03. Lassit tuore pinseria Hanoin katupareissa oli. Ja 2000 paikallista valuttaa joku 0,1 G. Hyvä solari, joo. Venäläinen se sekin oli, mutta. Sitä sai yhdeltä joku Venunumista vasta baarista, Hanoista tai Hanoin Roksti-paitoja. Ja Matias Sassella Sassel ja tota, no niin, kannattaa tuosta elämää juoksuhaudosta, totta tottakai. Niin, ja Tomi kysyi, että voiko poikotin spesialia poik poikotoida? Ää, mi mitä viettää periaatteessa 15-16 ilman paskalista. Niin, nimenomaan, nimenomaan, nimenomaan mä, mä, mä, tämän, me palataan me, tähän asiaan kyllä. Mä ajattelin, että silloin jos joku luoputtu, niin poikotoikaa paskalista, niin mä oon sitten hiljaa ja laitan musiikin pois päätään, aina vähänksi aikaa sitten. Että voi Paskinsakin Paskalistassa tota, no niin, poikotoida että rupes ottaa hyvää musiikkia. Tum, tum, tum. Hei, ja askolaito roskapankki olla ollaan nelos ollut muistaakseni 280, mutta ei siltä Radio Helsingin kontuurilta ole pitkä talustella tai merimiespupinkaan, mikäli kestää pienen punavireellä hipsteri lisään. Ovat hinnat siltä äh, aika kohdallaan selvää. Joo, tuollahan on, ja siellähän muistaakseni ainakin, ainakin aikoinaan, tota, niin, tässä kun tuli pyörittyä enemmän, kun Toosa oli täällä päin kanssa silloin aluksi viisiä kaa vuotta, niin usein sillä oli ränkillä ulkopuolella herra Veksi mutta hei, tätä on, tätä on toivottu tota noin useasti. Mutta levyä on ollut, levy on ollut hukassa, niin ei, en ole kyennyt. jormako on Jorma kyennyt. Ja tämmöinen todella masentava uskisbiisi nimeltään Katso viestiä. Tässä on sanomaa. Uskiset on hilpeitä. Katso viestiä. Miksi niin, joku Mika Evelin, kristityjä, kun Kristi Helsingin valtuutossa oleva, niin laittoi viestiä, että kaksi ihmistä... Katso viestiä. Niin ennettä, no, niin kun no, asuu avoliitossa mies ja nainen, niin he ovat kuulemma syntisiä. Just sillä lailla, että 90 sukulais on yhteyttä, että pitäisi tehdä jotain, kun ei elää synnissä. Ha haureudessa, haureudessa, muistaakseni se oli. ole tänään, herramme tuoda Tänä päivänä otan vastaan, armahdus rikuinen. Tänä Jeesus jo kutsui sua Samuristin juurelle. Jotenkin tuu, tuu, huomaa, menee niin, että mitä uskovaisempi ihminen on, niin se suvatsemattoman se tuntuu olevan. Se tuntuu olevan, olevan jonkinlainen niin geneettinen erityispiirre heissä. Mm. Niin, tota, niin laitetaan asiaan tota, niin sovettava kappale. Seuraavaksi kaivantoa sitten tämä kappale. Tämä geneettinen erityispiirre. Varmaan tämä liittyy persujen kommentointiin, mä veikkaan. Ai niin, toi, toi pumilla Tallinnaa, niin se esittäjä oli sitten Tuomas Kauhanen. Tummat silmät ja ruskea tukka on genettinen erityispiirre. Pollea, purjet ja mahtava peräsin on genettinen erityispiirre. Mutta veron varoilla loisiminen on yhteiskunnan suunnitteluvirhe. Ihan värin, sukupuoleen, uskontoon ja kengän numero on katsomatta. Sillä se ei ole tyhmä, joka pyytää, vaan se, joka antaa, ei, ei. ei. Mä joka pyytää, vaan se, joka antaa. antaa. antaa. Erityispiirre. erityispiirre. Se on erityispiirre. Kapeat hartiat ja pienekö Jorma on genettinen erityispiirre. Ohue, hiukset ja perssjalkaisuus on genettinen erityispiirre Mutta päide ongelmin ja väkivaltaan on aivan muita syitä Kuten kiertoläkityöttömyys, epätoivo niin Ja tasavallan presidentin pärstä Sillä se ei ole tyhmä joka ryppää Vaan se Ja missä täällä on tullut lisää Se joka hakkaa jos nyt... <todododo> kysyi, missä ne ipsellä ne pöselö on lopettanut nämä hommat minä kysyin tuossa noin hänen nyky sivi siviili tuota, niin minä että alkko tulla vieraksi sanoi että ei hän on lopettanut nämä hommat pöselö ei joten minkä laatikkoja tänne näin sitten se on nyt hän on nämä päättänyt erityispiirre <hah> se on erityispiirre ja johannes laittaa tietysti roskiksissä se on kolme, kyllä no roskapakki sen 0 se oli 043 Kortin. Missä on Minttu? Kortin. No se on tietenkin Villan kanssa. Kortin. Kiitoksia vieläkin tosiaankin Minttu Vesalalle. Mm. Oli usko, usko, hän oli mukana Paskisshowssa. Viime yönä hän ei koskaan koulutisi koko ohjelmaa. Sano, hän hän tulee kuitenkin vieraksa. Kielellä. <tosan> Hei, tuossa on jänneltä viestä. Kontulan hivapartissa kaljaa kahdella Ka viiva kolmella eurolla. Okei, olisi jos kaksi euroa sitä hämiä on hinta. Ja siennä, jos te mieltä, että on hilpeä meininki. No niin, niin. Vaan ei lausua ääneen. Se on erityispiirre. No niin, niihän se on. No kun päästiin näitä no, uskiksia käsittelemään, niin laittaa asiankulva kulva. Viisi Ja artisti <tos> Päivi Räsänen ja Satenkaaren tuolla puolella. hän kannattaa satenkaari asioita. oli viesti oli tullut, että no, niin, mikä tämä uskonnollinen viisi oli, niin kiitos. Se oli Jorma K. Nykänen ja katso viestiä. Oma kustanne, tuskin paljon sitä hirveästi mistään. Mutta tota, seuraava tätä biisiä on toivottu jo heti Kaikki lähetyksen alussa, eli se varsomisbiisi, isin meisin, me lupasin viime viikolla, kun sitä toivottiin taas silloinkin, niin että soitetaan se nyt sitten tänään. Kohta lähtee. Laulaja Jumalan armosta, Päivi Räsänen. Tapu, tapu, tapu, tapu, tapu. Helvetin hieno, jumalattoman hieno. Kyllä oli, kyllä oli hallelujaa, sanon minä hallelujaa. Ja sillä lailla niistä pitää. Tämä on sitten tosiaankin, on nyt tän! kuluvan vuoden toistaiseksi kehitti. Suomalainen artisti, yllättäen, koska nimeltään on Satu Kostiainen... Tehnyt kappaleen, siis hevosen varsomisesta. Tää on käsittämätöntä. Kuunnelkaa sanotusta. On... Nyt jos ol, olisin mörisemästä tämän kappaleen päälle tällä kertaa, ja sitten vaikka ensi varmasti toivotaan uudestaan, niin tota, niin taas päälle. Kuunnelkaa sanoja. Tai, mä, varmaan... No nyt mä mörisin sen päälle. Olet jo no, taas vähän taas, taas, taas, taas, taas no Noni, niin, tosta noin. Hyvät naisherrat, nousitkaas ylös. Mä, mä lupasin päälleen laulaa, mutta tota, no, mä, mä, mä, pitää mölytää kuitenkin. Sitten tämä kertoisi. Isn't it amazing how a new life starts, how a little baby horse immediately, immediately gets up. Isn't it amazing how the circle of life goes round and round again and again all the time. Näin se on. Paljon halutaan paakuttaa. Sitä paakutettiin viime viikolla, ei, ei paakutella tällä viikolla. Ja Antti laittoi viestiä, että kultaista suihkona ja kulausta vastapäätä siinä itä Brehenkadun kulmassa entinen pokersalo on nykyään joku kolmekirja, meidän nimi 290-05. Oho, aina tilaa Kisterlissalla joskus muitakin. Katso, perkele. Herkysyl kysy, nostetaanko pösylön paita kattoon? Se muuten olisi hienoa, asia. ehdotetaan kyllä. Ja Päivi tulee tuossa Jarmoilta viestiä. Sekin exactly amazing. amazing. Nimittäin tota, sanoit, että raastavaa tulkintaa raseneminen kuulostaa joltakin Disney-piirretyn noitaakalta. <tos> ja tässä sienellä laittoi viestin, että helvetti mitä kaakatusta toi rasen. Varsomispiisi täydellistä tuli tuosta noin päiviltä vielä. Ja Johannes, tämä on uusi klassis, old hand kun nähdään, tää on. Ja Jarmo ja viestin. Ah, nousin ylös, nostin kädet ilmaan ja esitytin sytkärin. Kyynelet valuvat kun laulan mukana. Isn't it amazing indeed? No. Elikkä toistaiseksi näyttäisi olla sillä tavalla, että yllättää halkun, missä löytyy tota kalliossa tai sitten pitää lähteä kontulaan. Moi kysyä syökkontulassa, mitä nyt ien kukin asu. Isn't it way you sing? Oho, viimein jotain se että Tulossa elokuvateattereihin Spike Jonesin käsikirjoittama ja ohjaama Her. Koe epätavallinen rakkaustarina. Viiden can't believe I'm having Oscarin Muun paras elokuva ja paras alkuperäinen käsikirjoitus. Her. 7. Helmikuuta. Nyt on mainio aika hyvittää menneet munaukset, sillä websäläisellä on Design Sale. Silmää hivelevät ja kotiin sopua luovat merkkikalusteet jopa 50 prosentin alennuksella. Vepsäläisen Design Sale, alennusmyynti, josta voi ostaa vain laatua. Katso lisää, websalainen.com Moi, tässä on teriniitti. kuuntelija ja stylisti. Voisin jopa maksaa muutaman euron kuukaudessa Radio Helsingin kuuntelusta, sillä haluan, että joku altistaa minut uudelle, musiikille, jota en tiennyt edes olevan olemassa. Radio Helsinki on minulle kuin lääkäri, joka kirjoittaa minulle tajuntaani laajentavia musiikkilääkkeitä, sellaisia, jotka pitävät minut virkeänä ja askeleen edellä valtavirrasta. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. kuuntele Radio Helsinkiä taajuudella 98.5. Kaikki on kuin on, Aurinko, auringon näin käyvän pois. Sen nähdä sain sun kanssa vain. Osta se, että mä sinä olet? ongelmia ehkä. en Tää on juttu. Vai päin kun katsoin näin sen vain. Tuon tuokion, Välillä tässä näin. No, tämä <tallaa> Mikä tätä nyt oikein vaivaa? Tämä onko tuossa levyssä vikaa tämä, mikä ihme? Ei ymmärrä. Sua on vaikeaa. Luotan meihin kaikkiin, sinun myös kai saan. Mä lapsen luotan, se tulee. Täällä käytän, se sammuu huomiseen, mä luotan meihin kai. No niin, pidettiin taas pieni tota, no niin. No niin, Mä kysyin, mä kysyin silloin, kun no niin, että onko se pöytä, tekniikkapöytä samanlainen kuin se aikaisemmin, kun sanottu jo on. No ei ollut. Niin näin ollen mä tullut tänne koulutukseen, kun mä miten tää toimii, mutta lennossa pitää omitella sitten. Mutta ei, tästä sitä on vielä... Elikkä kysyin tätä vinkkejä, että missä on halvin, missä Helsingissä päin, niin Malmilla Ekes Pup ruoka-aika taisi olla kun 0,5 ollut, niin kaksi euroa, mahtavaa, mistä muutenkin pizzaa taisi saada läpi yön. Ja Ekes Pupissa, 2,60 e on Ekes Pupissa kun 0,5 tuomaksakin mielestä ihan kammalla paikkaa, niin sitten taas äm, sitä mieltä hän. Ei mitä tuota pitänyt soittaa. No, tota Noi niin otetaanpas toi hormonihoito. Meiju. Joo, Niin, se oli vink, joka tulkitsi ja sen jälkeen Mario tulkitsi Lennonin imagini. Aikaan sen saa. Mies ja nainen ja parissoittaja On rytmi kuumaa ja kiihoittavaa. Jon väreet selkäni pitää. Niin, en voi. kun että huumaten soi, ja luojat tuntemme polttavat oin, kuin uida rytmiin ja silmät sulkee. Tämä tanssi, kuin moni hoitoa on, meni argojen nousu harkuskomaton. Ei, ei vedä hormonia, Tutta, niin vedetään pois, vedetään, vedetään, vedetään, vedetään, vedetään, vedetään, vedetään, vedetään, vedetään viinaa, vedetään alkoholia, vedetään kunniaksi. Tipa on, on muutamaton tunti kulut ohi. Se kunniaksi Monika, ettei sitä katso mitään siideriä. Meillä oin join eilen yhden siideriä ja joku tuli ihmettelemään mulle, miksi sä juot siideriä joku tunteamaton. Kesittävä tätä. Mitä kun No mä oon kyllä pitää ja ei siinä mitään, mutta ja, ja juon ehkä kerran kaksi vuodessa sideriä, mutta hä Hämeisellä toiset sen kyllä ilmeisesti voi erottaa, että jotkut ei kertakaikkia ole siderin miehiä. Aika usuuden osa on. Matti Nykänhän tykkää kohti siideristä. Ja ensi viikolla he tarvitsisi saada taas joku vieras tänne näin, ei tiedetään vielä kukahan hän on, mutta eiköhän se onnaa. No laulaa nyt siitä, että se voi kappalinimiä. Moni. Kotas on lopullaan, pieni palkka taskussaan. Kulkee mies vaan tiedä, ei sen mihin käyttää. Viimein jonossa hän on, putiikissa valtion. Siellä kassiansa harkitusti täyttää. Voimat ministerien nosti hintaa viinojen. Eivät unohtaneet myöskään palkkojansa. Ilmän lumeks puhutaan, siksi hintaa nostetaan, että raitistuisi viinapäinen kansa. Mutta kulmaan paperin laskettiin se kuitenkin, kuinka paljon rahaa tuo kun kansa viinaa juo. Juoda viina vaan, Suomi tarvii juoppojaan, viinan juonti määrätty Juoda viina juopoillaan, ilman meitä tämä maa on konkursissa. Juoda viinaa vaan, Suomi tarvii juopojaan, viinan juonti määrättyy konkursetissa. Juoda viinaa vaan, elää Suomi juopoillaan, ilman meitä tämä maa on konkursissa. Mies kun täyteen saa, veikot odottaa, häntä janoisina kaupan rappusilla. On jo vesikielellään, tietävät hän hekin viina lämmön antaa paremmin kuin villa. Herrat ministerit nuo halvemmalla viinaa juo, ei kai varaa ole kallimalla ostaa. Heidän elämänsä saa pöyhemmän vahvustantaa, siksi hinta ja taa. Asti Juu, ei kun nää semmonen asia mulla oli, että jos jotakuta kiinnostaa tommoset. Toivota Mark 274 tai sitä nuorempiä yksilöiden kunnostusta ja huoltotoimenpiteetin. Tässä on vähän lista. Toivota Mark. Kakkonen on, autoista ehkä voittamaton Pientä laittoa se vaati vaan Sitten paanalle rassainemaan Konemielellään huonataan Lyssisistus puunataan Jumakautta juunet päivä Ei ole huolen häivä Bunderbaumikku tunna maatua Radio ja boosteri saunittua Tämä tamparilais, ne on niin hauskoja Jumakautta juunet päivä toi Jö, jö, jö, jö, jö, jö, jö. Jorma vasta mä kesti kappaleen juodaan viinaa vaan sanomaa Löytyy kafe Peion Baadi samalla seelillä Se oli loistava ohjelma aikoinaan ylellä Tässä se, se, se Santtu Luoto ainakin oli siinä messissä Niin ottaa joskus tänne pasikseen vieraaksi Käydään tämä koko kokooma läpi Mikä päivin laittoi viestin OMG, uusi musavideon että Kiitos vingi, vinkistä Janski. tämmöinen heti suosikkeihin. Okei, YouTubessa löytyy terveisesti. Joo, se pöi siinä myös. Eh. Milloin Lusien niemellä tulee sinne seuraavaksi kerran? Eli DJ Lullero. Soitti, että vois kerran vuodessa käydä, koska se oli Se oli kesällä. se kävi niin ees kesällä sitten varmaan. Jos vaan su suhtuttu tänne torvaan eikä suostu. Se oli kyllä loistava. Täsä nääs, täsä nääs, tää lähetys nääs, alkaa olla täsä nääs, kylmö hyömaa. Ylma kata... Minä lähden tuonne Manchesteriin, se on tuo Englannin, Tampere. Mm. Tai Kaljalle. Jumakauta juu ei ole huolet häivää. Wonderbaumikku, tunne maa tuo, radio ja boosterissa on ne tuo. Jumakauta juu, jumakauta juu nääspäivää. en lähde Tampereelle, niin mennään lähden Holonsaarelle tästä näin. On tullut niin paljon soitettua noita biisiä, semmosia vähän, mitä on koskaan tullut aiemmin soitettua ylivoimasti edemmissä, niin laitaan taas vanha klasikko tähän loppuun. Hyvästi! Brändi ja vahanen oli vankeina holon saaren, ja Vahainen kotimaa päästää sateen kaaren. Bränti ja niin lähti leivän päältä rasva, mutta pojat ei varta pahoille kasvaa. Nyt tota, noin, tuli viesti tähän, niin pitää. Yleensä mä soitan niin, kokonaan puhtaasti, niin mä otan tuon poikit tuosta noin ei niin, päälle. oli tullut viestejä, niin, tota, niin perkele unohdinkin toivon Lulleron juna Turkuun. Huomenna olisi lähdössä siellä. Mä kysyä, että koskaan on seuraava paskalista klubi Viime kesän loos oli menestys. No se oli tosiaan, oli eilen, oli, oli paskalistas hovo Ehkä joskus, ehkä, no, ehkä kerran vuodessa sitä voisi harkita järjestävänsä. Ja Janne vielä kysyy, Mampa on ensi viikon lauantaina Keikalla Pressan yökerrossa Helsingissä. Sinne siis. No niinpä on. Älkää leikkö holoa, menkää vampa. Eikö Terova ainakin osa se oli aina talvet Baalilla? Ja nyt, nyt se on tota, no, niin, no niin sieltäkin voi laittaa rasistisia viestejä. Jatketaan. No edelleenkin hyvä. chap chap chap Tuo suumipojat maailmalla, päivät pitkät vankeutta surren. Eivät sortuneet paineen alla, hyvin kestivät hammasta purren. Lähdön estivät sissit, veivät syvälle viidakon pojat. Sielkulje ei auto, ei hissi, ympärillä vai rämet ja hojat. ja vahanen oli vankeina holonsa ven, vahanen, Timaa satenkaanen, satenkainen, ja vahanen, niin lähti leivän päältä rasva, mutta pojat ei parta kasva. Niin lähti leivän päältä rasva, mutta pojat ei varta pahoille kasvaa. Bränti vahanen oli vankeina olon saaren. Bränti vahanen kotimaa väsää sateenkaaren. vahanen niin lähti leivän päältä rasva. Mutta pojat Ei parta pahoille kasva Radio Helsinki